صلی اللہ رسی رب بارکی را دیزا پول خبر را رسی د شے ابراہ دا یو تامیر او مضبوط آبادی جوڑا کڑا ہے اجمالی تین درسی دا مسالہ ہوشن کلل ابو کرم اسعد الحمیری ده یوه دی ملان ځان سره ورغړې مله په دیمه مس مسجد یمر خل کو دای مخالفه توګه ییز مخالفه ناراضی به وځه دا چې تاسو د کلا وروځه د قبر خودری بی. دیو بدین شي وي دی عمره چې تاسو صحیح توحید الله و منو دا قبول کوي صحیح مساله دا چې الله اطاعت وشو تا سو واجب کوفر او شرک ګړ وړ خبره کې مساله دا لیکن درنه یو راځي د دې اهلل مسره توراتو جنبه مقابل ورکړو تخته دې لیکنه او ته مې شو درېږي جنبه مقابل مشو ابو کرم اسعد او د علماء په صفاتش بشل دګم څنک څون نه په داسه له جن اخر وخت کې شدان وفات شو شد د یو ورورا حسن په نوم باندې اګه د حکومت ونیو حسن کې مصره دا چې وکړ به یومل باندې تعرش کوکلو بلدي بادشاہونو کې د عادت عربو سره دا خبره من لو دې ورته ویل چې بده یو یمن باندې اکتفا وکړه عراق او دینور زین باندې حمله وکړه لیکن هغه دل قلاریدونو په هراق باندې ورغه او عربو دغه دورور امر سره خبره وکړه چې موږ به د ورور سره ختم کوتي او اجنه موږ به یې ستا امیر او بادشاہ مقرر کو هغه د خلکو د مشوره باندې عمل وکړي لیکن زور عین پناو باندې وسړ او څخه ته ورګه ورته ویل چې د حمل مکو د تره تاوان تا دی ورور ورې وښیلی په یونشات طریقه باندې چارو ورډننګزه کار لري حساس چکل ادا داغه په ځای باندې امیر شنو الله پیدا مرز را مشالت کړو چې بی خوبي خپل ملګری بیره طلب را جلا کده ما باندې شلوش ويته خپلوان وجه لري ودا مشوره وله ول کین را کوله ایسه اغه قتل کړه زورین چې کله را دعوت کوي ته ما خاطر کړې لري تغور خځکه ورته خبره لیکلی و که هغه رغبلو وجه مناسب دي او قدري شخص د ووجره ووجره غره صاحب مرض امراض راشي به خوبه دا غو بش بعد شو په دې کې دام ختم شو لیکن حکومت یوبل چر وره غیژناتر چې هغه اجنبي شړیو فسادونه شروع کړه دخل کوي دتونې لوټه ول دړي باشانو فخردان کې جنواس په نامه باندې سړیو چې هغه د ووجلو ته کې دوه اخر ډیرا و سوې وره جتزم امیر دې دا او دای دا, او دا ایسلام علیه <شاهم> و سلام مرا غلو شمعه لکه د داو شروع کړه وغواره دا اسمان لڼالو داغه ملګرو داو شروع کړه که فیمون کو نما وغیرہ افریقی له شکل لڼل د داو ده ملګری نو د دې ځین نماز کسانو په حمله وکړه چې کله د غلامان کړهو قیدې نکړه نجران سره د شپې به چې کله غوي بندګي خو کې چې دا ولي موږ د ائسام متبيعين یو د الله توحید دا دا وې دي چې یو کجورہ دا موږ اچولي دي د خلک دغه کفر او شرک انت کیه غورانه که موږ 2600 عقیده امنو فهمون الله له شو تندر رغيه ورو يا باد دا کجورہ ختمه کړه اېسر خپل پیمان کې داخل شو یاده عبد الله ابن التامر مصروجه تفصيلي شو بې د دوش د شعلبا په نام باندې سړې تیر درسي موږ د ویلو او چې غلاړو د حبشو بادشاہ ر تقریبا اويزره پوجن را وسته د ابره او د ایریا ته قيادت ژوندوس د طرف فوج مات شو لیکن ژوندوس په دریبان وروده angle بد دید وړ په خپل مبین کېوب الله لاندې واته خو نتیجې د شو چې ایسته دا ایریا دی وژنو د حبشو بادشاہ او نو دي ابره غلا یو پدې باندې دا خپل व्यक्ती ورته خړېلی وو بل دا یمن د علاقي خوره ور لګلې وو او دا غو خوشالۍ لپاره د مسل جوړکړه چې قليس پرامه باندې او چته آبادی دې جوړکړه نن درځېنه شروع دې د مخې د زور درس حاصلو ال قليس یا قليس پرامه د آبادی چې کړه جوړکړه د نجاشي پاشا ر خوشالۍ لپاره ورا ویل <سؤال> جې لري او چې دا بادې می جوړ کړې دا په رغه کې او چې څنګه مرمر و بادې نه او کړلې روان کله بحجندل د حج لریزي یو بې دي حبشه د واش خوشالي وا او بل د مننه چې د مادیت دلته ریش دا وړي روزنه چې لریزي خرچی کې او دا کې د ټوله ګټه بیا مننه ریش خپل دې ماغه جګول و دا نه شي جوړ کړه شکر د آبادې نه پاره څو د باندې کې نه نو جوان راغی بنا بر وقول هغه د تاسو کې وي سم سره دا وایي چې دا قلیز جوړکړې ګرځه یا قلیس را روان کلب هجينل د حج لرې جو دا کارب کیو دا غو لا غیرت ورغې چې اصل کې حج د قلیب بیت الله لرې دا فګي د کمز نه را دي چې دې ځای کې باندې نې کېو دا بکی کېو دا د دوی سره مل مشور کړ دا ټول خلک کورون لاله جی عربی پدی کې او دسمه ته وکی دړي ده په ځتا ده په اړه دم تبشیر دمه نه او دسمه ته وکی رحم د شپره نو خو د ټول دیول نه ورونه ګنده کړه نور ته لاړو سماج کې له دربار ولا خلک راړو ابره دې چې د دې کوټي به دې شي ودا په دا وی رجل یونه رینا کم دا کوم چې نو یمن کینانا دا عربونه راغله امره وی دا چې دا عربونه راغله د دوی صرف او صرف دا خبره ده چې بیت الله او سورانش زوج بیت الله را نومره ده مینه او دا پختلوی دا خلک چې وی دا اصحاب النسیعذی اصحاب النسی اقرا نکریم کرب العالمین دا مساله جړکړی د سلور مشو کی اسلام موږ <سلام> لویل دي جنګونه باندې کوي زالحجاز القضاء محرم او رجب کوي سلیسته <سلام> پلارمه جل اوستا خو على په عربو کې نو بريد به پېنه کو بلکې كامل مستور د ور کوله ځکه چې الله منه کړی دي نو د عربو خپل پېداورد شخصي نو تجارتونه اقوي بد کارونه کول چې نا غټو پېداوار دي دین راو یو قوم ببل باندې تعرض او بريدونه کوي یو قوم برغه په دې بل پاره استعمال اول به چې موږ ایشونه به نو دی بر فقره قاتیو دا مسله را دي یو ویره چې بر سلور مېشته چې خو جنگ نه الله منه کړیو خدش شي شي بوکو چې په دی محرم زل قیضاز الهجوره جب کې به جنگ وکړو د دې مېشته اکرام موږ بلې مېشته چینچو غره بودره په مشره ودا خبر خبر مې بین کې وکړو سیده کلب چې حج لا خلې رااله دې ورته اعلانو کې چې له غزې له غزاق محرم او رجبه په دغه منګه الله رسول د جنگ اللهم نکړیو د شین بوکو چې د دې احترام او کرام منورې مېشتو لچینې کوو دې کې بوس جنگو کو د یو بل برېدونې وخلو یا به منګه وژنې یا په جنبه مقابله وژنې جن. اصله او مالنه برور ووګي ماربش د ځنادی جوړ کې بدعت قران کې الله فرمایي چې شو لگماتوري می سال د حمله ثوره جواز می چې به جنگ نکيږي دوی بچي ویلي وي جد دي دلو او حوتا د عايزه التل او رازي جنگ نکوي حج بېسره زه هجي دې میشه واو وقطو تقریبا 3 د ريډر شکا له روسا بیرته راځي خپل زال بیرته راټلو د قانوني کې تاخير خلق دي ابراهیم ولي چې خا دا خواغه خلق دي نجاشي پاشا له اتنا وګړې خبر نه وي نا وزمن د پولیسو آبادی بيځتي دي عربانو کړې دځې پښ منګل راولې را بشورش وزمن دا هغه ورته ویل چې دا غوډې راکړه دا, دا خبره ورته ووکړه نو په دې موندز منځ کې تقریبا 54 پروژه تیار کړه ګیرلس پلان اورته د را افریقین راولېګل یو کلی خوصی ابراهلہ راول کو د محمود په نوم باندې جدهم ځان سره والو ویزه رنگه زاله خبر د ختمه کړه څنګهز مونږ د کوټي بيزې تي گئی عربه کده مثلا فارش 14 مې خبر نه وي نه وی ابراهس سره د شپې ته زره فوجو د دی محمود پیل په نوم باندې را روان دي د کعبه ور نه ای داړنګ گئی پریشان شو خفش وی یا به منګ کټو یا به دوی پریدو نه کافر ووخ لیکن <سؤال> د حرم دا اکرام برځړې کې پروتو ځانه په وژلو پدې مسلمان کړه هر اړ روان شه چې کله را روان شو هغه را چې کله نېځلې قبله و دایغوې او مشر زونفرا یا زونفرا دې قوم سره اول جګړه شروع کړه جنگي جوړ سره کله شروع جانب مقابله سره شپې ته و په وژلو دا غریبان خلک ګومډو مر مسلح هم خماته کړه ما کړه دا څو دوی چې کوم سره د قبضه کې واقف او قیدی او اسيري کې ورته ویل ما وزن نه ما زبسته سريره پره رحنما یو کوم ډېر خیروبه ضروري شي ابراهیم په کله حليم انسان او عقل ملګر لوي چې رشه ورته وزن نه ما ځان سره یې کی مخله شکل نه نه بري خو ځا او مخله روات شوي ده دایم مشل شي د نوفل ابني حبيب دوی سره جنگ شروع کړل کله جنگ شروع کې نو د ابرحا په دا د قوم مواله نوفل موري و بیرته ما وشه ډیره په ده بدر کېش مې موښنه نه را روانو خدای ابرحا خو په دردې پوری شي بني سقیق راو بالکل نو خبره د حرم لرې لریږېګي د سقیق کله دړي فغره د غليق وقت وقت کې نو خبره وکړه لا مه مو سره څنګه مګو بلکې من بس تاسو تعامل کو تاسو له روحو کې چې په دې طریقه باندې کعبه لورشه په دې باندې ورشه هیڅ اړه نګ کوي کله کله په داخلي کې له شخلفه داسې چې هغه په بار ملکیو له ودنه کوي چې له کومې طریقه باندې ورشه دلته گذره دلته ناسره دلته ولاړه ابو الرحال په هغه باندې ورشه دی پلاس باندې ورکی ابو الرحال ودا ځان سره بوزا دابطه له روحو کې چې په کعبه ورانه کې به برازی ابو راحل را روان شو مغمس په نامو باندې او ځو چې دا عرفات او طائف پر ما باندې واقع دي دي جي کی ایستد باندې مرز راغله الله مړدار کړي جاسوس شګه مستبرات وره او الله ختم دي چې هو جنونو په دیخر کو کې دومره بدنام شو عربان باندې کنه فلاره باندې تیرې دنو کاني بیره خسته ایسو په کانو باندې وښتو مزاد اق خراب او خبيس الی قبر ده چې برمل کې نه راوي شو دا خپل حرمي په دفتول عربان و قرونی ورد خودل چلکا با دیجے کریو با دیجے کریو قبر سر وی تقشان سزا کار دا حدیث ابو داود کی راجی نبی کریم علیہ السلام فرمائی بما با دست رجم کڑیو لکسن چا بارو غیر رو روحان دی خلق رجم کولو دیجے کچھ کلا دا مرشو ویدی محصر شداری مناس تر یوزا دا دیجے لابرحا را و رشیدو لیکن ابرحا دا ویلی د اسود ابن مسعود پنامو بارے و سڑے وچو ورسو او دی حرمو علا سمرہ معلوم انچه دا طول پاقبل قبضا که والا چوری کا زکا دشمن د رگ رگ والا دا خلق رگونی معلوم کری چلکہ دا سڑے دی دیشو قید دا نظریہ وارکی دا بلل بلل اصود ابن مسعود دا او رجتر دا کمار انسانی تا دا خلق دا معلوم انچه ورسو اوڈا که ویڈی رکھا لائقا پس را گئے. اونا ته په هغه باندې وبلی سره واغله دا خبر او کړه برهاوی اورشه د عربو کې اعلان وکړ کزمن د فوج مخابلي اراده لري میدان لروجو کني تشریمی ورکه وي وړې راخاله او دا په ایملس منس کې ابراهمن نشه دربار ابو طالب عبدالمطلب څخه ورتهغه د محمد رسول الله نکاح دا شو وردا کله راغي وې کان جسيما وسيما عبدالمتالف د انسانو شته بدن نړي روچت انسانو د رکه سرنګ والا نو ابرحو لشرکه خدا عرب مش راغي کې دیش مصر بس مذاکرات کې چې وس خیر ده مو مخرب او دا او او او دا دې پر دې کې دا خبرې لري دښمنان بریډ و او دا وې چې راکېدې اوس موږ نه با فین وغړي به خپل ما پیل کینیو مذاکرات لکینی چې پرواه دا قانون دی, دی. نو دومر تمر <متحكت> انسانو انسان و وی وی کابر متالب <متحكت> راجو ماستر به تخ باندې کیر نو سباب و مال <متحكت> خلق پی غره در کئ چې د عرب مشر څو استاذ سره کینې او که چیرته نه پریدم نه ملک وقا ملک دې ملک دې مشر دې خامخا خبره کوم د دې خپل تخته و دربان ورخټش لاند ورغه ار د مطلب څه په شکله ناس ولار و غیره دا وکړه ور د وی ابراه و ارتویلی اگر ویسو ایبا دس ایر دا اصوت ابن مسعود پنامو بانی و صدر علی گلی و آخد امالونا غسم وی آو وی ازمید دوسو و اکانو راو زیزن خون اکانو بشر اگلی ابراه قهر بانی شو پا خوصم شو وی وی دومن وڑکی حیمت دوسو و اکانو بسی تر اگلی و زیزن عرب مشلی ما خو ویله ته په دې مناسبت باندې راغله چې د کعبه په اړه کیسه سره مذاکرات وکړو داو وکړو داو دا عبدالمطلب چې ورته ویلي یا برها زه دې مالک دې وکړنو دې پښتنه کوم دغه خپل مالک سره شرع العالمین دی دا څنګه برکه چې مفتي کعبه سره وبش وڅښو رحم وی ویله فاجا دې وکړنو ور کې جنیدا وکړه ورته لاړو د شي کمپیر د محمود بن ابو د دې کابي په طرف باندې روان کی روانېدل نه دغه یو بشرا کو وی وی وی, وی لیکن اخر حرکت نه کو ته مې اخر بشرا ولا دقه شمره سندم نیوالو چې ته خډیر قوي وي ته خپل وي ته څنګه دشي وسونو څنګه یو مخ د شام په طرف باندې روان کی د فلم منډه واخصه د یمن په طرف باندې روان کی منډه به واخصه پر بل طرف باندې روان کی د نور په یانه کار نه کېدی یو معرکت نه کوو مفسرین او محدثین دا خبره ذکر کوي د درې په خوان الله رب ال عزت سمرغان راولېګل مرغان شکر راولېګل او اوس درې درې بمونه دا یو یو په یو پنځه کې اول په بل پنځه کې اول به د مخوقه کې دی پر فوج باندې بره روغ ورزول بمباری په وکړه د شي بمباری وه دا قانون دا دی اول په دې مجاهدینو باندې داخله ساتي در دا اسلام چکهلې کل کول دي کار پیدا شي چې هیڅوک هم دفاع ونيکي به الله خپل راضي فوج را ليك کنسوم را کوي دښمن خو چې زعافا مجاهدين مخې له وې درې ګلاله د دې پر اسهوګي دومره طاقت اټو چې دا ونه چیو بس عرب غلي شو نو الله سو فکر کړو اوله غلې په ابيل او دښب بمبار اور غوکه چې برې سر باندې به کار روغورې ځول نو پین نو ملانديو ته دښب اور ځدې چې څه لکه خوشين بېنه د دې واقعي چې خلق بنبرزه کې دغه قشند جهلون جوړول او دې اټمیه شریعه جوړول چې د تخریب شي دا ټول فوج د 15000 کسان به مړدار شو لیکن ابرهہ پاتش او کومند منډمن د بیت الله رحمت کې د اورشي دا و کولا ولا نه فعل او نه فعل دا چې ولدي شاعرانو په شیر کې دا خبره نه خلکړی دا چې د دنیا سره قید لري او و هغه په خپل د غیر طرف لاړو عبدالمطلب چې د خلق لويری چې د غربت سره بنا راکا کوکه زه ظالم بادشاہ د بن اخلاقه ساسو چې تاسو نورو ونه کې او انتقام بل نه اخلي او د ویلي اللهم يا الله ان العبد يمنع الرحله دا بندشه د خپل خاندان کومک کوي او د دفاع کوي ته د خپل قوت دفاع نو ابراهیم چې کړه زړی عمر پور رشیدو دومره خارشه او جزامه رس الله په لګول او دا اگې نه چې یو بچیر وې چ څنګه من له ورشه دا بیل شو غړي پلس بیل شو ایسه مردار ش أنت هو جلاش دغه بچو یخصم پرامه باندې هغه د پچا باندې مقررش یو وخت پره وو هغه ختم شو ایسه مسروخ وګرځي دی رورو دی امیر مقررش چې کله دا امیر مقررش شو دی لاخې نو د سېبه سېبه زېزن پرامه باندې اګه دې ملک باشنده وو ویبل چې لکتاب باندې ملکی اغلي دا بڅوک ریس موږ ملک بری ملکی دل دلته و... وشيږي او قېم کو مقدشان او غوړو چې دوی سره مقابله شروع وکړي زهکه دوګې سمهیمتوره دخل کوی بازي خلک کله په ملکه باندې بریدو شي غون خو بنن ورې چې لکتاب دښمن څنګه ما څنګه هو ژوند چې دخله ازادي او دخلې زتون په ځای باندې برقرار وسته او بازي خلک اګه دې غموړي چې سب ډوړې پیدا کاو من سب پیدا کاو پیدا کاو دکانونو تجارتونو نور اسلام دې الله دې د دې سهِ civilization په نامو باندې سره او سوچ ورغه غیرت ورغه قیصر بچا خو لرا غه ورته ویلې و دې خلکو په مخ باندې بریث کړي سکه موږ هم سره راکا چې موږ سره وځو چونکه دمنه سراني واغد سراني ورته وی چې کار خو ځنه شم کولې ځکه خامش مانه سراني ور ورته اوسه موږ ستا په مقابل کې دا په دا غو په مقابل کې ستا کومغریشم کوملې تر څو ورئسې دا غیب او جن وو تک ټیګ او تاسو خپل غلابا حاصله کړی دا سه بزېزان په هغه باندې سره ډېر خبره روان شو بارو ووت ځان سره سوچ کو زه غوډی انسان اميست سوچ کوي چې دمل څنګه ساتوري دي کافرونه دا خبر نه لکه په دې منګو غوږ منګ دا ساده عربان بادشاہ راغلي دي راځه کوملګری سره مشوره وکي چې هغه تاسو نظر درکې د نو عمران ابن منصور په نامه باندې او سره د هغه خلک راغل چې کله وردرغه صاحب کومک مون سره وکړي خلکو د دې بریدو نه بوم باندې کړي د را لوټ لري دې چې انتقام کوي او ورته وی چې أنا د ویب څخه ډېر کمزور يم زه به څو کم خو یو چل لې چې دلته یو بادشاہ له نو شیروان الله او داغه به کومک طلب د نو دیسه بادشاہ چې په کال کې به یو کړ د دغه بادشاہونو سره ملاقاتونه کول مجلس مجلسه ندی دی سیو زیازنه او نعمان ابن منسر د دوه انتظار کو چې په دې منځ منځ د شه پردوا دا ابو کلاو دا شه د اشرف د بادشاہ کار سره شیروان دا څومره بادشاہانو والي مشر غلي او د بطول دره بشیده باندې فریواد به به ورته چې ارشونه تاسو سره ولیدو څه وي شرط ولا دایګه تقریبا د 13 کماس پر سر دا 9 کلو دغه وزن اوس سر زرفي لګیدل او جواهر کي لګیدل او وغيره نبېس لدا سوال شي دا دومره وزن ته پر سر باندې څنګه ساتل نو مفسرين او محدثين او د شرط ولا دایګه کوي چې د شي پړي وغيره په دې کې اچولو شي د بره تړلېو لکه چې کله پرده کې راځي کار د خپل سر باندې د تاج کول نه نه کله کو بده چې دې پر سر باندې خود له نو د قوره به مجسم معلوم شوه د ټول ماشهانو وردا شې جوړ کړې به بهول چې موږ دا مشکل له دا خبره دا دا مشکل له دا پردل لري کړې خلګو ورته چې دا باندې پرې واتا سې به زیاسر سجدا وکړه نه رسولان ورته قاتلې نو شیروان ډيرين ته واسو شوی ورشلکه دا احمق څو سجده نه کوي کله چې دې مشرکینو خلاصړي ورشي او د دوی د عملګرې شرک او کفر او بل د چې انسان چې هغه دا شرک نه کوي روکو سجدا نو د دې مشرب ما دا بدولې چې دا ظاهر دې کوم سره راغله دا احمد د کوم ځای نه انا تلبيکي ورته وي شهبا زيزل د کوم ځای نه راغلي وې دا غي زنه وې دا شش دې ولي ما نه نکړه وې او دا والانو باشان تا کول راجي پدې چې شش دې کوي زمما په سر باندې دومره غمونه پراتري چې بالکل دا شش دې زمره دي اته وېстаў وې دا څنګه وې کومک لر غلن چې مسره ته کومک وکړو بعد دغه راوې په دوی باندې مونږ حمله وکړو د خپل ملت آزاد هغه ورته ویل چې دا کار نشي کولی دا ورچی 1980 ور کوي دې چې کله ورته دې سیږي ځان لا هغه داسې آشنا شړې ودا اوس امتحان دی بار چې څنګه دربار نوو ته یو له پیسي ورکو بل له ورکو بل له ورکو خپل ټول خلاص شو تق په سې چې د 1980 ورکو دې ټول راواق نو شهره و ام بچره شویل و شکم 350 ور راغله و غو غو غو زول پیسې و غو زول وره وله وره کدا و غو زول زکه انسان پیسې ټینګ شي ک مجاهدو کو دای دغه دعوته جهه کې به الله اثر شي دا نه پیسې ټول شي نه تبانی و غو د ازادۍ مسله ده د زنانو مسله ده د مجاهدینو مسله ده د اشرفانو مسله ده په دې وخت کې پیسې راکنه کړی نو ارغه دوم رګاډي بدرکو وزراتو ر بدرکو دا بدرکو دا بدرکو اغه ورته وي دا مال راکه مجد بمبر شوچ اسما پکې د قشه کیش درې بغیرت انسان د کاری چې کلرا تلک وي دي شل اسما سمست نشته احتمال فوج راکا به مشورکین کنه ول دین او شیروان وي دا سړی کوډی نوشه قیمت والا سړی دغه سکار پکاره دی وېځي کسان مور کو خپل پوجا نو ورکو په دې څنګه چې کومه سیراندی قیدندې یو اتسو وکسان را برابر کړو دی ورکړه وېدا پوسا اتسو چې کله نه مخه مخ نه روان کړو نشوخه د عربو قبایل مورسره و درنو تقریبا ونیم زر کسان جوړ دا چې کله نه دا ابراهور مشرقه أغلمانو ماتو چې تاسو خبر لري و نه وېسه به تقریبا نشو رواننه اتس و اخل دا تول چرا جمعی که اونیم سر کسان را برابر کرد وزمانگ سر دا مقابلی اراده لن دا مقابلی لوروت لیکن دا جنگ قماندانی دلتی و سلی واقس سی داغنم خرز دا رجنگ قماندان سر دا گرل شکل سر رووت و دا خرز دا تکتیک وکی ویانک دا مشروب کمید دا باشا خلق وردولی اقع اصباد ناس دی تاقی مولو ایسا آسی پریکو دا پوک باریکی پد کثر معنی کې نه شو ده هرڅه ویلي وې دا غو تخریب په چې باندې سر شو دا اوس ما چې دا واقع کې دي مستور یو قسم تكتیک مونږ له وخه دلته چې کله یو امیر ځبهي وي مهمه سړی وي هغه ور ځایونه بدلی اگر سړی بدلی د شینی چې سادهونه باندې تر باندې را روان شي کله شکل بدلوه کله جامه بدلوه کله دا به موږ معلومه شو نه خواله ورغه د مستور خو لا ایسه گزار ورګه برې سره ختمی که جنگ روشو دا اگر دا پونج بودکتی دو مغلوبشو امیر دا جبهی باشیشو اگر دا خرز لپلاس مالی ورانه دا پا دی وقت که او دین ورس بی میر زبان پناو بردداد بچه او اغر آگر بی ورس بی بل بچه ابن تینوجان دا اگر نو بل بچه او ابن تینوجان اغب نمیدو دا سلسل پر را لاز. که اصر ایسیدی باچهان ابن تیروجان نخفر شده با دی خفر کیدو کی دی لرکی بازان کو ناما بانی او امیری پی مقارن کی او بازان چې دا صحبید رضی اللہ تعالی او رسیدی نبی کریم علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام کی گئی کسرا باچه دی بازان خطرہ ہو لگو بیتا خبر نہیں بینا او بیتی عرمو کہ جاہل پیداشو بیتی رسول اللہ یادو او ا <تصفيق> وې دا خدونه را لېږي چې تاسو ما حکومت تاسیم کا غلام سره او تم له څنګه د چلن جون را کی. لا ستړي لې راواله چې دا راته چونو خري بعضن وي سیدا یو دوه کورن شروطا ده په شهولېګل کله شه ده په شهولېګل د نړۍ توې په علاقې باندې راالل وختونه وکړي په دې چې دا ده محمد په هغه ای. مو چرته یې یاره پلانيږي کېږي ندي خلک ورته بالکل روغ درټول وکي رو دوه ما بین یولوی <سؤال> طاقت کو سراغله د محمد د بربادی د فاروز او محمد وجلایکې د غیر غیر مسلمانان منافقان هغه دا خبره کوي چې دي کمزور مجاهدین او چې خالصوي وکلاشنګ کوو راکټو سره دا د دلوی طاقت سره په ډګره باندې راغلي چې خیر اوس به بیخوش دی بچاوخته نه دی کله چې دا پوهیږي د محمد رسول الله صلی الله علیه و علیه یوه رجو سره علاقاتوږي ورو بریدي څerne پریخود لري وو دا په ریتم ترام ملاقات ته نوره خبره به سبا کوو دی کې مقصد دا و چې کسره بادشاہ مرزر شي دغه اتلاته سو درکم شي دغه خوره ما نه راغلی وی څنګه راغلی وی کسره بازار نه خبره کړې ده چې دا الله سره رالو او تاسو د دې نه ځان سره موجه محمد رسول الله ورته ویلي وین تاسو را کسره نه پوښيمي و نه خپل وښي به استا بارکه موږ دا اخدل چې ته لې وني دماغ دې خراب دي خو سم یقیني معلومات دې او څه مقل سره دې تاسو خبرې کوي هاغه جوړ سره یو ايدي خلکو په دماغ کې دې لوي طاقتونه د مشت مړ کېدل او دا غو خدمتل دا بالکل دماغ له راځینه آشي د امریکا ببربادیګ او روس ببربادیګ او دا ببربادیګ دا چیرته ختمې شي زګره غیر ماشي په کې دا مسله پرته وي مېزي پکتنې هوکې بازار نه ورته لیکن په دې مهال چې پښتن اورتو کولې دا ګریم څنګه خريځو دا یو ټن سم پرې کړې وې خپل رب دا امر کړی دی رسول الله ته مخ وړي مال خره دا امر کړی چې یره وګځي او بریتان کم کړي مخ ته وانه خو په شته چې کله و بازار خو لاله اورتو وي ورچي هغه خوده شي ورچي ساسو کسر امر درشي ورې خپل به څه وژړي بازار و وکړ څړاو به تحقیق کوو کچرت یخینی مر درشوی یوغه مرشوی د دې محمد رسول الله تایید وکړ او په دې باندې ایمان راوند پکار دې څنګه چې له فون شری نه بل ششته نه بل نه بلا دل شي اتلا ورکه شو د عمر لري ملک دې دلیل دې باندې شهادت الله یقین باندې ر حق الله بازان سي کار وابس چې دا غره دار کسترا د بچی قاصد راغه او بازار لی ویلې چې زما ما پیګه د خپل روح شه او خپل کزه باندې خپل امور چل جوړ کې چې هغه قتل کومه امور او هغه څه دوی و غیر جوړ کړی بیا هغه دوی ستادم چې ورمردار شو بزن دا خبره وکړه چې انا کدا محمد صلی الله علیه وسلم د الله یقینی نبی دی بالکل ودا دی نبی کریم علیه الصلاه والسلام له چې ما پتا ونی ایمان راو رسول الله به په ماګه چې باندې برقرار پړې کو کل شه ایمان پیراولل په دې مز مز کې رسول الله د بادشاہونو ختمه شروع کړی وه حرکت له ولې واغد الله د خ ډېر کې نبی کریم علیه السلام بهغه وکړه کسرا چې وویل كلا ورغلو داخته چری کې او د پاسه په وخت پیغمبر علیه السلام ته الله ټوټه ټوټه امه شو چې به د مکینې لار د تقریبا اته کېږي او خد اغه له خزیفه عبد الله بن خزیفره بشکل باسان در رسول الله صلی الله علیه و آله و وسلم انشروا انصار دي مهاجر خو مهاجر دي دمنګه څوک شو پیغمبر علیه السلام ورته وی تاسو ما اهل بیته تاسو زما خپل وانی ما نه نوې کړي محمد رسول الله د قومیت لپاره حاصلونه نه بلکې د ایمان اسلام سره برابر اکړه نقدي جپره دا مسله شو د مزمنس کې د قصي یا د قصې په اړه ابن کلاف چې دا د رسول الله دپیغمبر علیه السلام نکوه دو دوکه د دې عرب او مصر جندبان د سر او د کابه دار و غیر د ټول شي و څلور زاحمد د دې کژنه و عبد مناف عبد الدار عبد او یوبل عبد مناف د رضاتمن سره و د عبد الدار سماتو باندې سره و چې په ژوندوره په ژوندوم لیکن د قصې دا ټول واکه اختیاره غلا ورکړه چې ولدا سا واک شوته د قوم مشر یو جرګی به کې او دا عبد منعم شو وعدو کې راغله څلور ځمنه شو حاشم سیبا مطلبه عبد الشمس او نوفل حاشم نبی کریم عليه الصلاه والسلام نكړي حاشم تر بدی مناسبت باندې وایي چې دي کې مانا د ماتواله ده د بده حجاجو پر د نړۍ ماتوله حاشم سیب ایستجلا حدیث سلم او د ویریوا چې ګوره ته ته ما سره وعده کوي اختيار طلاق بس ما سره کې ما خوښ نه شو زبره نو کله حدیث المسره او ذوکو الله یو انسان پیدا کې شیبه د رسول الله نه کا په دې منځبند سره په وړاندې راغله چې د هاشم سره وفاد شو متلمشد هغه ورو ورو هغه مدینی نه راغلي مامهګانو لوي وره چې ځما د ورانه راکه چې مونږه بوزو مسجد لور کو واغزه کېده او چټ سره شو دا, دا بو شو دا خو دې مور ورته وی سلمه شوه و دا که تو ما چې ځما په چې دا و دا کار کوي خو لیکن چې بوزم شیبه دا شکله مطلیب سیو روان کې ازان سره بردی اوک بان رسول کرده و کلی چی دی کابیل را داخل که ماندی مکیل دویر معلومات نو چې سلمان سر حاشن سیو نکا واده کرده ره در رسول الله نکا نو خلق و خبال مابین کی او عبد المطلیب جا عبد المطلیب دا قرن مطلیب غلام ہو. دا ورته راگی او حال کیا اگر نبی کریم علیہ السلام نکا بید دیزن در عبد المطلیب مشری چنون می او د سمسم وګچیا غشپک سو وکاله باندې وي با دغه نه د په وخت کې به درا کولاو شوي دا به انشاء الله رواني چرشنبه لازمي تدشون باقی به وي رب العالمین موږ تاسو ته قران رسول بشیرت را نصیب کی الحمدلله <تصفح> حمدن کثیر طيبا مبارکا فی والصلاه والسلام علی سید <السلام> الانبیاء <السلام> والمرسلین <قرال> وصلی الله <السلام> تعالی <السلام> علیه